Kapitola 2 Třetího pak dne stala se svatba v Káni Galilejské a byla matka Ježíšova tam. A pozván je také Ježíš i učedníci jeho na tu svatbu. Když se pak nedostalo vína, řekla matka Ježíšova jemu, vína nemají. Dí Ježíš, co mě a tobě, ženo? Ještě nepřišla hodina má. dí matka jeho služebníkům. Což by vám řekl, učiňte. I bylo tu kamenných Stoudví šest postaveno podle očišťování židovského, beroucí v sebe jedna každá dvě nebo tři míry. Řekl jim Ježíš, naplňte ty stoudve vodou. I naplnili je až do vrchu. I jim, nalevejteš již a neste vrchnímu správci svatby. I nesli. A jakž okusil vrchní správce svatby té vody, vínem učiněné, neviděl pak, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž vážili vodu. Povolal ženíka, ten vrchní správce, a řekl mu, každý člověk nejprve dobré víno dává, a když by se hojně napili, tedy to, kteréž je horší. Ty zakoval si víno dobré až do salat. To učinil Ježíš počátek divů v káni galilejské a zjevil slávu svou. I uvěřili v něho učedlníci jeho. Potom zestoupil do Kafarnaum, On i matka jeho, i bratři jeho, i učedoníci jeho a pobyli tam nemnoho dní. Nebo blízko byla Veliká noc židovská. I vstoupil Ježíš do Jeruzaléma a nalezl v chrámě prodavače volů a ovec i holubic a penězoměnce sedící. A udělal byč z provázků všecky vyhnal z chrámu i ovce i voli a penězoměncům rozsypal peníze a stolis převracel. A těm, kteříž holuby prodávali, řekl, odneste tyto věci odsud a nečiníte domu odcemého, domem kupeckým. I rozpomenuli se učedlníci jeho, že psáno jest, horlivost domu tvého snědla mne. Tedy odpověděli židé a řekli jemu, jaké znamení nám ukážeš, že tyto věci činíš. Odpověděl Ježíš a řekl jim, zružte chrám tento a ve třech dnech zase vzdělám jej. Řekli židé: 46 let dělán je z chrám tento, a ty ve třech dnech vzděláš jej? Ale on mluvil o chrámu těla svého. A proto, když z mrtvých vstal, rozpomenuli se učedníci jeho, že jim to byl pověděl. I uvěřili písmu a slovu, kteréž pověděl Ježíš. A když byl v Jeruzalémě na velikou noc, v den sváteční, mnozí uvěřili ve jméno jeho, se diví jeho, které činil. Ale Ježíš nesvěřil sebe samého jim, protože on znal všecky, aniž potřeboval, aby kdo svědectví vydával o člověku, nebo on věděl, co by bylo v člověku.